Тікай, бачиш, я вичисала одного з тисячі скорпіонів. Вжалить, і вже муки без кінця. Всю голову мені прорізали, і огнище внесли, щоб звідти срібло точилося. В гроші. Треба цю цього вити Так ось, так, пробує роздушити. Капцем знявши з ноги і сичить. Бережись, біжи до твоїх ніг. Жах, зараз вжалить, тікай. Прохачка страшиться моторошно. Відбігає до загорожів. Куті і, виючи роздеру, що розборсана дряпається нагору. Дві наглядачки спокійно взяли її за руки і, коли билася в повторний викрик, повели до стовпа посеред двору. Там прив'язали, і, на диво, зразу вона підкорилась. Тоді негайно звільнили її. Десята божевільна, розширені очі, чолов зморшка, губи стиснуто в риску, долонями перехресно вхоплено лікті. То постоїть незручно, глядячи перед собою в неймовірній задумі, то помандрує косами напрямки серед інших, і знов, як статуя. Глядачі вгадують, доктор. Вона. Авторка безумно фантастичної візії. Маємо, я тримаю в кишені. Машинкова копія від руки директриси. Пастор. Звичайно, журналістка з професії. Виложила на папір на людський жах авіаційної катастрофи з пожежним вибухом. Доктор, чудом зосталася жива з поламаними руками. Їх вдалося вилікувати, і зразу ж написала, що її примарювалося в недужій скаліченій уяві. Пастор, здається, літак згорів десь в латиноамериканській країні, в джунглях. Так директриса згадувала. Доктор, саме там, і тому дія оповідки там відбувається. Відходьмо, нам пора. пастор, Спершу відстаньмо звідси до вікна, і ви прочитайте мені її твір. Так зробили, роздільно і розмірено вимовляє лікар слова з рукописного тексту, кривого літерами і рядками, на пожмаканих сторінках. Все розкололося, я розбита, віджила, а вдруге мене не знайдуть. Дивлюся, ліс, ліс, ліс вищий від хмар, чорний, Туди тягнуться натовпи багато, пройти наскрізь, бо посуха згонить. Зберу все розбите одне до одного так було. Але прорватися неможливо густа хаща. Тільки дереться велетень, молодий, озброївсь великим лезом для цукрових тростин сікти. Прорізає ліяни. Я зберу, як було, можна летіти, а вже тут на нього нападають. Чорнота в пущі чи зночі, від гілок давуни. Він відрубав, прокошує перехід. Коли вернуся додому, вже не летіти, бачу, до велетня попросився одуд, тікав, бо ловлять сітками. Велетень жаліє, сідай мені на плечі, врятований. А я сама зосталась, один раз піду на службу досить. Дивіться, то не був одуд, тільки обман пір'є. З нього виявився вампір, вдер кігтів зашиє її в мозок, висмоктує кров, випиває сік із черепа, отрує істоту, в Порскує гниль, сморід розводиться, а все тут розкріплено назад частинами нікому не летіти. Від вампіра ж навіявся чадна велетня, дурманить на погибель, той рветься скалічений, не знайде рятунку. Уже обгорілих повезуть без мене. Я таки стоятиму. Біля могил, глядіть, вампір розрісся, став з прутом, обплутав велетневі руки, ноги, голову, присмоктами вліз в груди, виснажує серце. Покличу від могил, чи відізвуться. Вампір слезною сліпить велетня, скликає спільників домучити. Від могил не відгукується. Різні пристали до велетня. Ящерки, гадюки, крокодили, стерв'ятники, щури, хробаки Розграбовують незрячого Мені видно, збили його з дороги Страшно мені Що як сама відріжу собі праву руку? Велетень спрямувався, де обрив На лісну безодню Не бачить Я ж кричу, пропадеш, зверни набік Він не чує Хробачки заповнили вуха Як сама відріжу собі руку, не писатиму більше З другої сторони гроза Гриз, грім. Б'ють блискавиці, запалюють джунглю.